Alija radijallahu anhu kada je izabran za halifu u vrijeme spora između njega i Moavije radijallahu anhu pojavila se skupina Havariđa pa od šartova kojim je uslovio Alija radijallahu anhu a to se deslo u Iraku u Kufi A to je da, znači on se izvojili kao skupina, govor to o tomu inšala, uslovio mi je da, da ne ubijaju nikog od muslimana, da ne vrše teror na stanovništvom i da ne čini razvojništvo po putevima. Međutim, pošto Havariđi, su, o, znači, od njihovih karakteristika je to da su oni proglašljavali keaferima tekvirli su onog ko se raziđe sa njima, ko nije sa njima, ko, ne, ko nije na njihovom stavu, na njihovom mišljenju. I to je bio dovoljna razlog da su prekršili ovo što im je uslovio Alija radi Allaho. Pa se prenosi u nekoliko rivajeta, od njih su neki uh, sami posebi vjerodostojni, a drugi je ima slabosti, ali uh, čitav događaj, čitava priča je vjerodostojna, pogotovo jel, um, ibn Abišejbe, u Musanafu i Nebišejbe, u njegovoj zbirci na Disa se spominje događaj koji je bio uzrok, uh, povod uh, sukoba između uh, Ali Radjela Hanhu i vojske njegove protiv uh, Havariđa u Bicita, ono, poznato istorijskoj Bici, eh, Nehravan, 38. godine po Hidži. A to je da baš prenosi znači, očevi idac iz njihovih redova koji je bio sa Haridžjama, ali se poslije vratio, činio Teubu. On prenosi šta se desilo i šta je bio povod povod, da, koji je uzrokovao spominutu bitku. Dok samo pojavi, na samom početku pojavi Haridža, znači nije Alija radi Allah, ono nije poveo borbu protiv njih. Nije zatvarao, nije proganjao. Vidjet ćemo ga u očima tome in šala. Uh, ovaj očevidac od Havariđa spominje da je bio sa skupinom Havariđa i on je bio sa njima znači. Pa je kaže on je osjetio da, da su određene stvari koje su radili, da to nije, da to ne može biti od islama, da to nije ispravno. Međutim, bojao se da ih napusti jer znao da će ga ubiti. Kaže, došli smo do nekog, do nekog grada, ali kaže, između nas i njega je bila rijeka. Pa smo došli, kaže, i čekali da neko naiđe iz tog mjesta. Pa je, ka je izašao je, izašao je jedan od čovjek sa svojom robinjom. Pa su ga, kaže, oni koji su bili sa mnom od Havardža prepoznali. A to je bio sin od ashaba Hababa ibn Arata. Odnosno njegov sin, ibn Habab. Pa su ga oni prepoznali, rekli mu, jel, o, kaže, ti si sin onog koji je bio ashab Allahog poslanika, salallahu, ali na kaže, imaš ti kakav hadis da, nam, da nas obavistiš da nam preneseš kakav hadis od svoga oca, da je ga čuo od Allahu poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže o njima, da, kaže, čuo sam hadis, koji je spomenuo moj otac, govoreći o fitni, koja ćete pojaviti među muslima anma. Pa kaže, rekao je Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, al-qaidu fiha hayru min al-qaim. Ova hadis, sada će, vero, doslovno, došlo u mnoštvo različitih rivajita. Kaže alqa'id fiha khairun min alqa'im ka'ajay koji sjedi u toj fitni znači ne kreće se nije ustao da ne se pokrenuo je bolji od onog koji ustao kari walqa'im fiha khairun min alma'shi koji koji stoji je bolji od onog koji hoda walma'shi khairun min alsa'i a onaj koji hoda bolje od onog koji žuri ka'ajsa in adraka tafa fakun abdallahi almaqtul Kaže, ako te stigne ta fitna, znači poslanik, sallallahu alaih, govorio Habbab ibn Aratu. Ako te dođe vrijeme te fitne, a ti budeš živ, kaže, bolje da budeš, Abdullah i Maktul da budeš, kaže, Allahov rob koji će biti ubijen, a ne onaj koji ubija. Nasavak događaja je bio takav, da ga skratimo, da su oni, da su a, skupna tih havarđa sa kojim bio ovaj, koji od njih prenosi, kaže, mi smo ga poveli, njega i njegovu robinju sa sobom, i, kaže, kada smo, kaže, prolazli kaže, pored jednog, pored jednog palminjaka, kaže, jedan od njih je, kaže, uzeo, uzeo hurmo, da, uzeo datulu, uskinoo, pa ga je drugi upozorio, rekao mu, kaže, jel, kaže, to je, kaže, semeratu mu ahid, kaže to je plod od, uh, od, od zimije znači kafira koji je u muslimanskoj državi kaže, fe, fe, kaže uh, na osnovu čega si je ohalalio sebi da uzimaš, da ubiriš pa kaže pa smo dalje nastali pa smo našli kaže na svinju pa je jedan od njih kaže uzio sablju i probao svinju a onda mu ga drugi pozorio kaže ovo je, kaže, ovo je svinja od muaheda odnosno od onog kojim koji pod ugovorom sa muslimanima o neratovanju kaže sebina istahlataha kaže kojim razlogom si je o da je ubiješ a onda je kad je vidio to kaže Abdullah ibn Khabab kad je vidio to njihovo ponašanje kaže rekao mu kaže la yedudlukum allahhu ala ma huwa azam alekum hurmat ibn hada kaže hoćete da vas uputim na ono što je u čemu je veći haram i veća sveto što od ovog što vi pričate od jedne datule i od, od svinji. Kaže, oni hoćemo. Pa on rekao, jel, a to je, kaže, jel, da ubijete, da, da uradite ovo sa mnom i da radite sa mnom sa mojim robinjom. Pa su ga oni onda, njega odveli da obale rijeke i udali ga, kaže, darebu, unukahu, udali ga po ratonsno, ubili ga. A onda, kaže, E, vidio sam, kaže, ovaj očevidec, kaže, vidio sam kako njegova e, krv teče, kaže, iz njegovog tijela, kaže, ide, teče u rijeku, kaže, a onda su doveli, kaže, njegovu, njegovu robinju, a ona je bila, kaže, trudna, pa su ju raspodili njim stomak, pa su ju raspodili stomak i onda je ubilijala. Kaže, to je kod mnoj proizvelo toliko mržnju prema, o, o, prema, prema takvom ponašanju tih ljudi, tako kaže, prvu priliku kada sam našao da pobjegnem od njih skori sam pa sam pobjegao. Ovaj događaj, vjerodosan događaj je uzrokovao to da su znači, znači sa ovim događajem ovaj događaj bio povod da se desi ova poznata bitka Nehravan između Ali i radalele njegove vojske Ali kao halifej i Havariža kao prve sekte u islamu koja se pojavila. To je jedina sekta u, u, koja, koja je spominuta u vjerodosnojim hadismu koje mnoštvo hadisa ima koje govore o njegu, gdje je opisana kakvi su kosu i kako se prema njima treba obhoditi. Ovo je razlog bio da je, znači, pazit, pazit, bez ove što je ovako radi, što su ovako strašno stvar radili, ali ja radi Allah onhu, ne samo ovo, znači, poslije toga su desalo se sličnih slučnih prekašaja da su ezijetili muslimane, ali radijallahu anhu opet nije pokrenuo borbu proti njih. Nego im je rekao pošaljite nam katele, pošaljite nam ubice da sprovedemo na njih šarijsku kaznu, had, za ovo što su radili. Znači za ibn, Abdullah ibn Hababa i za njegovu robinju. I za one i poslije njih. Pa su oni to odbili i rekli, i to kaže sa i Natom i Ohološu, rekli sa kuluna katele, svi smo mi ubicenje. Znači, ako hoćeš da uzmiš, znači dođe sve nas bok pija. A onda je Alija radi Allah Anhu, podigao vojsku, mobilisao i 38 godine po Hijri desila se, znači, ta poznata bitka između između a, vojske halife Alija radi Allah Anhu i Havariža bitka pod, pod, pod nazivom Neheravan. Nije mi cilj da govorim o detaljima te bitke. Ono što je zemljivo znači da, bitke, da je to bitki, da je Alija radi Allah sa svojom vojskom znači, ne samo porazio Havariže, nego ih je skoro sve pobio. Tako da spomenju u nekim rivajetima da ih je ostalo samo bilo nešto manje od 10. Znači, ostali sve bili pobijani. Taj džogajđa se prenosi i u muslimu sahiju. Iako poslije se, znači, od te skupine, male skupina koja se spasla, se, znači, razvila se ta sekta koja je nastala poslije, jer opet ostala da živi, nakon Ali radijala Hanhu. Pogotovo bila ojača, znači havariži, pogotovo bili ojačali, osnažili se u vrijeme avdomelike bin Narvana, Uh, pa je, znači tada su bili jako snažili, poznati jer uh, uh, šebib, uh, odnosno šeiba nije skupina. Na, pa, pa se Havardži se poslije podijeli u raznih skupina. Ezarke su, uh, Nedžadije, Ezarika, Šebabije i tako dalje. Mnoštvo skupina je bilo. Ali oni koji su bili jako, uh, jako snažni, imaju najveću moć, to su bile Ezarika. A za vrijeme u uh, Domenike ibn Marwana, halifi, a uh, bilo su toliko moć imao da su, znači da su upadali u Šam, da su padalo Irak, radlišta su htjeli. Čak je pozna događa da je da jedna skupina od uh, Šejbanida bila je njihov vojskovođa bila uh, žena, po imenu Gazala. Koji ni mogao niko od od od drugih vojnika Osmanskih da ubije. Nisu je mogli ubiti, toliko je bila znači uh, vješt i spretan ratnik, niko je mogao nije mogao obiti osim, osim da je su iza leđa iza leđa je uh, našli priliku da je neko pogodio kamenom, znači da je, da je na dvoboj pogodi, da izađe da je pobijed, niko to nije mogao. Pa su iza leđa neko pogodio, pogodio kamenom uglao, pa je bila oborana i tako su i na, na, na, jel, na prevaru bili, ubili. Uh, Hadžađi bin Usuf, odnosno uh, uh, Muhaljabini uh, Sufra, on je, on je slomio kić mu Havarje za vrijeme, a udomadike bin Narvana. To ti, ti neki... Uh, uh, 70. 80. godine po Hidži. Poslije se Havardži pojavili i u Abasijskom hilafetu. Pa se pojavili čak u Jendelusu, pa na sjeveru Afrike. Znači s vremena na vrijeme u ovom umetu se pojavili Havardži. Znači oni nisu nestali. Znači nije to, ovo, nije to priča o nečemu što je desilo se pred kraj, odnosno pred kraj četvrtoh halife pravovjernog. Ali, radi Allah, nego su havarže trajali, odnosno, oni koji su kupljene sličnoj ideji na svičnoj fikri, oni, oni su trajali, eh, kroz ovaj umet, eh, znači, s vremena na vremenu pojavljivali se na, eh, na raznim mjestima. Eh, u Bicina Nehra, Nehravanu eh, zanimljiva stvar bilo to eh, da je došlo u, muslim, u muslimom sahihu eh, od eh, Ubejdullaha ibn Abirafije da on spominje, kaže da je da je znači prenosio od poslanika sallallahu a sallam uh, Alija radi allahu anu je to spomenuo da je, znači a, ta, a to se desilo, na, znači nazvali su Havardži srna ta zallijel uh, Harurije zbog mjesta gdje su oni bili okupili u Haruri kad je Alija radi allahu anu rekao jel, kad su so oni rekli njemu je Allah hukme idla, idla govorit ćemo o tome inšala Uh, ali je radilo njima odgovorio kalimatul hap u ridha dviha batil riječ istine uh, hukma, uh, la hukma idla lilla znači nema presude nema suda osim Allahovog suda pa ali, ali je radilo njima odgovorio jel, to je predstavno nekoliko vredosni rivajeta da je rekao znači, to su riječi istine sa kojima se želi batil neistina pa kaže ali je radilo Allahu, kaže Allahu, poslanik, sallam, je opisao ove ljude koji će se pojaviti On je tu, ali je radilo kada je znači, postakao ashabe tabiine, koji su bili sa njim u njegovim redovima u borbi proti Havariđa, spomenuo to što čuo od drugih ashaba i od poslanika salalahu alayhi wa sallam, o opisu Havariđa. Pa između ostalog spomenu, ovo je zanimljiva stvar, da je spomenuo da je poslanik salalahu alayhi wa sallam rekao da će među njima, da će njihov znak biti, između ostalih znaka koja spomenut ćemo inša znak da su to bili, da su to ti Havariđi je, kaže, da će među njima biti čovjek esved ihda jedeji zaba šar. Kaže, biće crn jedna njegova ruka će biti, kaže, suha odnosno, na kraju jedne njegove ruke biće, kaže, poput bradavice dojke. Biće takav dio tijela. Opisao da takav čovjek će biti među njima. Pa, ali, a, radi Allahom, kada je, kada je pobio kada su pobili skoro sve Havariđe, osim onih nešto manje od deset, rekao je tada onima koji su bili u njegovoj vojsi, kaže, tražite, tražite ubijenije, među ubijenima, da nađete opis takvog čovjeka. Pa su ga tražili i nisu našli. Pa je da drugi put rekao, vrace ponovo. Kaže, tako mi je Allaha, kaže, nisam ja slagao, niti je slagao Allaha u poslanik, sallallahu, nisam. I tako tri puta su ga tražili. Da bi na jednom mjestu, na jednom skupinu gdje je bilo više njih na kamar nabacano, kad su sklonili uh, one koji su bili na gornjem dijelu, u Bijene, našli su dole, našli su čovjeka sa takvim opisom. A to spominje Ubejdullah, Ravija, znači hadi izbilježi uh, muslim u svom sahiju, kaže, wana hadir, da, wana min amrihim, alin fihim. kaže, a ja sam bio prisutan Tome što se desilo, kaže i o tome što je rekao Alija radi Allah Pa se Alija radi Allaho mnogo obradavao i tekbirao, pa su i drugi tekbirao koji sa njim. Zašto? Zato što se obistinilo to da su to ti ljudi, da su to ti havariđe, da borba protiv njih nije bila pogrešna i da je strana koja je na haku bila sa Alijom radi Allah ono oko čega ne trebalo bi sumnije. Znači, govorimo o havariđima ko su havariđi znači to je tema znači o njoj napisane knjige knjige to je uh, jedna od sekti u islamu uh, ukratko rečeno znači što se tiče havariža, da, da je to skupina da je to skupina koja je izašla za vrijeme pojavila se znači znači prva sekta u islamu pojavila se za, za vrijeme ali radija lavanhu izašla protiv ali Uh, od glavnih karakteristika njihovi je da su i u kefiruna da su tekvirili druge ljude muslimane zbog velikih riha. i da je od, jedna od uh, znači, karakteristika njiho, njihovog uvjerenja, ubjeđenja, Kide, da su smatrali obaveznim da se izvrši pobuna pot, protiv eimetil džaur koje oni naravno proglazili znači protiv imama namjesnika koji su po njima nepravedni važivi da se digni izvrši pobuna protiv njih To je od glavnih karakteristika. Uglavnom, a, njihova historijska pozadna se vraća od Havariža, vraća se načine na skupinu koja je izašla protiv Alije, koja nije prihvatila tahkim, odnosno a, ono što se dogovorio a, u bitci Sifin, kada je bila se desila bitka koji su, jel, a, Šije, poslijeće nastav sekta Šije, koji su uzrokovali između vojske, Alije je radila i Moavije radila Anu, kada su oni dogovorili da će da odrede jednog iz skupine, jednog od strane Alija Radjalovi, jednog Muavije, dva shaba i da se oni sastanu i da riješe problem između Alija Radjalovi i Muavije. Problem između Alija Radjalovi i Muavije je bio u tome što je Alija Radjalo Hanhu, on je bio halifa, izabrani za halifu, ali Alija Radjalo Hanhu bio namjestnik u Šamu nije htio da mu dat ne beju. Iz kog razloga kaže neće ti dati beju Svedok sve dok ne predajaš meni ubice Otmana radi Allahanu. Jer je Moavir radijalno bio iz porodice Otmana radi Allahanu imao je pravo da traži da budu kažnjen. Ali je ja radijalno bio ostava da neće da, ih, da, da preda ubice koji su neki od njih, mnogi od njih su bili u njegovim radomom, njegovim vojci, koji se pomiješali. Svedok dok a, traži od Moavije dok njemu ne da ne beju. Da je on halifa. I to je taj bio spored među njih dvojci. I teško razučiti je ko je već ko je imao veće pravo i tako dalje, mada jel, veća skupina činjaka je smatra da je Ali radialno bio u ima I Maduka zato, nije na cilj o tome da govorimo. Poenta je ovdje, znači da Havariji nisu bili zadovoljni s ovim što se složio Ali radiallahon. Da bude predstavnik od njega, evo Musa Lešari, a od Muavije drugi ashab, Nisu bili zadovoljni i njihova glavna, glavna prigovor bio to, ono što su govorili in il hokume idla uh, uh, na dva mjesta Kur'anski ajed, uh, sud pripada samo lahadžja šanuh, odnosno njihova parola bila la lahadžja lila nema suda i presudi osim od Allahadžja lešanuhu. Kao smatrali se da je ovo kufr što su oni odredili dvoj čovjek, dvojicu ljudi, da se dogovori i riješi spor među njima. Tu je tu je nastav problem. I zbog toga su protekvili, protekvili Ali radio, i Ashabe koji su bili sa njim. Znači, tu se vraća ta pozana. Pa su Havariđi nazvani, jel, mimo toga što danas je ostalo poznati znači, naziv njegov Havariđi, a u početku bili zva, nazvani Harurije iz mjesta u kojem se pojavili. Ili Šurat. Bili su zvani Šurat. Šurat znači oni koji, koji kupuju. Oni su, oni su smatrali za sebe da oni kupuju Dženep od Allaha Žilješanu sa borbom za pravu istinsku vjeru. Ili zvali su i a, ashabi tada i tabinim El Marika. Marko zato što došlu hadisom je marqune minedin kama yarqu sahmun min aramiya izlaziće iz vjere kao da kao što kao strela prođe kroz plin koji, koji prevode, koji ubije i nazvani su bili muhakkeme oni koji su nisu bili zadovoljni el muhakem vraćas na na presudu koja je trebala biti između Ali radijalno i i i Muavi radijalallahu anhu Oko toga, jel šta kada je nas kada su nastali havariči? Skupina učenjaka smatra da su havariči nastali još za vrijeme poslanika sallallahu alajhi ve sellem vraćaju na onaj poznati hadis koji došao u Buhari i Muslim o, o osobi koja ima Dhul Huveirisa. E, Znači, spomenju neki učenjaci da je, znači, osnova Havarić se vraća na ovog čovjeka, ona, znači, govorim onom čovjeku koji je rekao, poslanik, sam zna kada je gledio, dijelio, dijelio plijen plijent, pa mu je rekao, i Adil, ita, kidla, boj se Laha, dijeli, e, udjelju pravjedno, znači, raspodijeli plijent pravjedno, među svima, pa naravno, poslanik je duro, jel, jel, teško meni, jel, ako ja nisam pravjedan, jel, ako ja nisam pravjedan, pa ko biti pravjedan, jel? ili u drugim vjerojatelju je drugačije spominjeno, to što nam nije cilj da govoru, znači spominju i poslanik sa ovog čovjeka je rekao kada je Halimov rekao za njeg, kaže, alo, postojiš, da, dozvolim mi da ga ubijem, jer, pa to da kaže poslanik da da je nepravedan, to je kufar. Pa je rekao poslanik sa lalavom sjelem u jednom vjerojatelju kaže, jel, nemoj da ga jer on klanja, pa kaže, njema, Halimov veli, jel, koliko ljudi koji klanjaju, jel, a nema njihov namaza ništa, pa kaže poslanik, sada kaže, jel, nisam, na, nije mi naređeno da otvaram ljudska srca prsa. U, u drugom rivajetu je došlo, jel, da je poslanik, sallalavim sallam, rekao, kaže, a, sa jahružom endidde ehada, izaće, kaže, iz, iz, znači, osnove ovog čovjeka, iz ovog čovjeka će izaći skupina, pa je opisao opis Havariđa, koju ću mi ispomentiti. Glavno je opisa Havariđa. Neki od opisa tu spominju hadisom u Tefekali. Ona i glavni opis ono da ćete vi svoj namaz je omaložavati, pa namaza, da, ćete, da će učiti Kur'an, a da neće proći njihovo njihovo grklja, njihovo grlo, njihov vrat. E znači skupina čenjaka vraća da je po da je Osmaha Halarića počinio dovol čovjeka. Druga skupina kaže to spomenimo Kafir, a ovo spomnje Ibn Hazim i Shahristan i učeniacskoj govorile inače o o o sektama islamskim. A Ibn Kafir smatra u stvari da je, da, su, da se da se vraćaju na da se vraćaju na, na, na one koji su se pobunili protiv Osmana radijallahu I koji su ga ubili u stvari. I čak Ibn Kafir njih naziva Khawaridž. Načo ona skupina kad došla i okružila ku, ovaj kuću Osmana radijallahu Anhu i ubila ga, sma, naziva, uh, Ibn Ketir naziva da su oni havaridži. Dok većina očenjakovog umeta smatra u stvari da su havaridži, uh, ti koji su opisani šerijskim tekstovima, da su stvari skupina koja se pojavila u ovo vrijeme, uh, znači one one fitne koja se desila između ali radi i Moavije, pa su se oni izdvojili, nisu bili zadovoljni svojni što se desilo. Nisu bili zadovoljni što se desilo između, uh, kada bio sukop između ali radi Alahu i uh, na na marketu uh, o o Džemel kada Aisha radijallahu izašla sa Talhom i Zubejrom uh, pa nizbil zadu sa ishodom te bitke pa nizbil zadu sa ishod, sa ishodom bitke protiv Mavira delanu a bili su znači zajedno sa Alijom radijallahu njegovoj vojsi uglavnom da ne duljimo kod toga ispravo, znači ovo na čemu je ovo većina učenjaka da da se on njihov pravi nastanak se u stvari vraća na ono što se desi uh, kad su izdvojili od Alije radijallahu uh, Od širijeskih tekstova opisa Havariža, samo ćemo spomenuti onih, onih, onih, onih, onih tih desetak stvari, kako su opisani Havariži. Od prvi stvari, znači ovo što smo malo prije spomenuli u, u muslimom Sahihu, a to svari je došlo je, u hadismama, u Tefeqa Lehi, kaže, ajetuhum, znači, ajetuhum, znak Havariža će biti, kaže, ređulun esvet ih da'a du dehi, miso sedil marati. Kaže, njihov ajet Havariža će biti Crnac, crni čovjek, kaže, čija će jedna ruka, uh, jedna mišica ruke biti, kaže, poput dojke žene. I to se desilo, ali je rodilo, znači, kad su ga našli, nakon bitke Nehravan, uh, znači, potvrdilo se da, da su to u stvari bile havariće. Sljedeća uh, misli, uh, uh, osobina. Osobina koja je spominuta u hadismu, znači čama izdvojiti osobine, je to, kaže, poslani stani, kaže, kao mun tahkirune salate, ko me ja salatim. Kaže, ljudi, e, e, vi ćete, koji, kaže, e, zbog koji vi svoj namaz omalovažavati zbog načina kako oni obavlju namaz. Misli se ono skrušeno, jel? Da skrušeno je tako obavljan namaz, da, da, da čovjek pomisli, jel, kakav moj namaz, vid, kakav skrušeno si e, u njihovom izgledima. Kaže, ja raunel Kur'an laju d hulukahum ilhanajiruhum rivayet kaže kaže učiče Kur'an ali kaže neće prolazit Kur'an uh, njihove njihove vratove odnosno njihove grkljane tumačenje toga uh, kod učenjaka je dva tumačenja da neće prolaz njihov vrata jedno tumačenje kaže la tefqahu uh, la tefqahu quluba neće njihova srca razumijevat Kur'an drugo tumače kaže anati la turfa ila da njihovo njiho učenje Kur'ana neće biti podignuto Allah ješao neće biti primljeno zbog zbog težine toga a, a, te, a, to, te njihove zavlode. Uh treća osoba ili četvrta svjedno, došlo došla kaže imam min islam ili u rivajatu min dini kaže izlazi će iz islama, u kaže kao što izlazi strela a, koplje kaže što izađe, kaže prođe u stvari kada bude jel, bačeno u plin pa kaže prođe kroz nek pa ne ostane u jednom brevajtu u Buhari muslimu opisano znači, da, ne, da se neće naći nikakav trage od to kopija tako, tako će prolazati. Ono što govori o tome o brzini njihovog izlaska iz vjeraja. U, u drugim hadismu, sve su znači, hadism Buhari muslima, biće nazvan, kaže, kao ka umka, ahdathul asnan, Ljudi koji će, kaže, a da sam znam bukvalan predno znači, znači ovaj malih e, zubi, odnosno misli se mladi bit godina mladih. Mladić, sufeha ul-ahlam, e, znači, sufeha znači, znači glupi, malomni, malomnici, koji imaju neki određene svoje snove, umisli sebi nešto. E, znači, bit će mladići, bit će malomnici. Dalje kaže, je kolune, min hajri kauli verije. A sljedeća osobina govori će kaže kaže naj najbolje, najviše riči. Šta se bude misli? Misli ono radi Allaha, u ime Allaha, radi šerijata, u ime šerijata, radi Allahu e vjere, radi Allahu e presude, one poznate parole, nema suda i presude osim osim jel Allahove presude. Kaže la ju imanuhum hanajirahum. Kaže njihov iman, ovo je sad drugi opis. Sljedeće, znači, njihov ima neće kaže prelaziti njihova, uh, njihova grla. Uh, u drugim, drugim rivajetima spomenuti, kaže, uh, hum, kaže, šarrul halqi, kaže, to su najgora stvorenja u al-haliqa. Jedno i drugo znači stvorenja. Znači, jedno, znači, najgora stvorenja koje će se pojaviti. Kaže, jaktulu hum, edna taifetajni ila al-haq, ubičajih, Ona skupina, jedna od skupina koja je, najbliža, koja je najbliža istini. Šta se bude misli jedna od dvije skupine? Ubiće ih, pobiće ih jedna od dvije skupine koja je bliža istini. Koje dvije skupine se misli? Znači, misli se na, ne misli se na Moavijinu vojsku, nego na Alijinu vojsku. Znači, ona koja je bliža, ovo, u stvari ovo, šariti se da je Alija radi Allahanu bio bliži istini od Moavije. onda u, u, u, na drugim mjestima opisa kaže kaže da će, kaže, da će doći taj narod znači a, ta skupina kaže doće iz sa istoka mu, muhallaqatur usin da će brijati svoje gla, glave znači od obilježja njihovi o havariđa, to da briju svoje glave Narodno, a, nije nemojte mi sad neko kaže evo lud čovjek s neko ošiša kaže evo ga havarž znači a, da bi bio havaržač mora spojt u vjerenja havariđa i da ima a, ovo se govori za one koji se pojavile ono doba da im je bila osobena mada neka skupina čovaka kaže jel da izbogovu je gel ovaj bolje ne brija se jel, da je mekru brija se jel, da ne bi jel, ličio na ni međutim ispravno jelda u stvari jel došli imamo imam hadis u, u muslimu jel da je poslanici rekao jel ono osobi ili ga ošišat načel pust nek bude ona koji ima jel frizura qaza tako zvani kaza, znači jedan dio obrijan glave jedan dio a, puštena kosa pa kaže ili ga ošišat skroz znači ili nek pusti kroz, kosu, jel, jednako e, što ukazuje znači da šišanje načela znači to je dozvoljeno jel Uh, sljedeći opis kaže, yaktuluna uh, ahli lislami ve yad'una ahli Kaže ubijače muslimana, znači uh, njima će bit primat prioritet da ubijaju muslimane a da ostavljaju mušrike, kafire. I to obično osobina njihova takva. Znači da se koncentrišu protiv muslimana, uvjerenje, uvjerenje da ostvari problem u stvari jest u muslimanima. A da je lahko s kafirima njihov kufr jasan, kao sa njima ćemo, sa njima ćemo to lahko riješiti. E, također od osobina kaže da je poslanji se ono rekao, kaže Lain edrektuhum da aktu lenahum qatle adin u ribatu u temud. Kaže, ako bih ja dostigao da budem živ kada se oni pojavi, kaže, ja bih ubijao kao što, će, kao što su ubijeni, kaže, narod ada i temuda. Ti, to je ti neki 10, 11, 12 tih opisa koji zaista su jel krupni i žestoki opisi te skupine koja se pojavila. Nijem zi da, da, da u detalje to analiziramo. E, namjera je ovog današnjeg obraća predavanja u stvari kako se obhoditi prema tim ljudima. Kako se obhoditi prema onima koji ispolje fikr Havariđa, koji ispolje Uh, akidu, ideju ubježenja Havariđa, kako se treba ispravno šarijeske opotipa njima. Uh, mi imamo zaostavšinu, ali je radi Allahanhu, šta se desalo za njegov vrijeme i istog su učenjaci izvukli zaključa kak su u stvari treba opotipa njima uz određena razilaženja potom tom pitanju. Pa ćemo ispomentiti šala. Ispomenit ćemo, znači, uh, uh, vidjet ćemo da bit će dovoljno vraniča da se spomene i kakav je, uh, šta su učenjaci rekli, uh, propis Havariđa, jesu nisu keafiri Da li se treba boriti proti njih odma ili ne treba boriti? Da li je trebala zatvorati, ne treba zatvoriti, tome slično. E, kada se skupina kada se skupina havariđa u, vel, u velikom broju kada se odvojila od vojske Aliye radijallahu anhu. A to je stvari nakon što su se vraćali e, od bitke na Sifinu koja se desila između Ali radijallahu i Muavi koja je riješena na taj način da se složili da, da je napravi presudu dva predstavnika iz dvije različite vojske. Spomni se orevajitim koliko je broj bio havariđa tada. U jednom jednoj se spomni, kaže da je bilo od 13 do 20.000. U drugo da je bilo 12.000, u trećem da je bilo 8.000, a u četvrtu da je bilo 4.000. ima i predaja peta da spomni da je bilo 20.000 havariđa koji su se od vojske ali radijallahu anhu. Šta je uradio kada kada Ali radi Allahu kada je, kada je, onhu, kada je ču, došla mu vijest da su oni ta skupina koja se izdvojila da su oni između sebe odredili čovjeka koji će ih predvoditi u namazu i odredili čovjeka koji će biti vojskovođa u borbi za rat. Odvojili su se totalno od vojske Aliradon. Onda on uh, vidio da stvar da stvar ozbiljna Pa je onda prvo šta je uradio htio da ih vrati u džemaat islama i muslimana. Da, da se razgovara sa njima da se vidi šta je, šta je problem š, u čemu se spore sa, sa njim, sa ostalima pa je poslao Ibn Abasa Abdullah Ibn Abasa radijallahu anhum a poslao je da sa njima razgovara odnosno da ih vrati u džemat muslimana znači poslao Ibn Abasa radijallahu anhum poslao je da, da sa njima se raspalja da sa njima razgovara, da vidi šta je problem Isam Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu on prenosi ovaj događaj. Zabilježi ga Beheki u svom u svom Kubra i bilježi ga drugi drugim riwayatima, neko kompletan događaj, neko jedan jedno dijelo, poput imaama Ahmeda. Uglavnom ovaj događaj e, skupina da je skupina muhadisovila da da je dobar, neki čak da je prihvativ i Uglavnom ono što se desilo, e, ispravno da je da je prihvatljivo da je tako se desilo što se prenosi od Abdullah ibn Abbasa. Uh, ja ću pokušati da prepišem jer, jer duži, znači sam ders bi mogao trajati da prepišem šta se desilo između njega u njegovoj raspri razgovor sa Havarđima. On kada je došao otišao kod njih. Kaže obukao najljepšu odjeću. Uh odjeću je inače znači, znači li po odjeću uzima ali izjemena. Kaže sredio se. I otišao kod njih u, u sredana. Pa kada je došao kod njih od nas oni njemu rekli jel o oh, jel uh, amidž a uh, a uh, a a miđe allahu poslanika allahu poslanik san obdula im nabaz kažel ovaj i odmah spomenuli každa se tu el što se sredio što tako lijepo odjeća pa on ima odgovorio el ovaj odmah naravno sa argumentom je kaže vidio sam allahu poslanika se lala sam da oblačio slično a kaže Allah šano odjavio kaže kul men harreme zinet la leti ahređali badih ovo tađi batim eric kaže kaž, kaž, reci ko je onaj koji oharamlije Allahove ukrase koji on koji on dao svojim robovima Kaže zatim dalje rekao ime, pitao njega što se tih došao. Ušao je kod njih znači. U Ukučili su oni bili, borali skupina kupi njiho, da njihovi glavni. Kaže oni njima, kaže kad atee tu kum min inde sahabati nabija, kad došao sam vam od ashaba posanika sallallahu alejhi ve sellem, min muhadirel mensar, od uh, od muhadire Kaže i to kaže min inde aminabi, i to kaže od Kaže od sina Allahovog Amiđe, pardon, Allahov poslanikovog Amiđe, Al-Abbasa i kaže njegovog njegovog zeta. Kaže a njima je objavljen Kur'an i oni najbolje razumiju tumačenje Kur'ana. A među vama kaže nema niko da shaba, niko nema da je vidio Allahov poslanika sallahu sallam. Pa hoću da vam prenese šta oni kažu i da njima prenese šta vi kažete u ovom sporu o nesparazu među vama. Pazite ovaj uvod kako je kako jako bitan i smišljen, kako je mi je rekao Udula ibnabaz. E, uglavnom, onda su ga oni uzeli i, i, i izdvojili se i razgovarali sa njim. Oni je njih pitao, dobro, šta vi zamirate ali radi lakom? Šta je? Šta je problem? Kažu oni zadovoljstvo sa tri stvari. Tri stvari mu zamiramo. Koje je tri stvari? Kaže prva, kaže inahu hakamur rijal fi amri Allah. Kaže on je uzo da ljudi presuđuju u onoma što je Allah presudio. Illa a kaže Allah kaže, qala Allah innal inil hukmu lillah. Allah džanu kaže sud pripada samo Allahu dželešanu. I kaže wa mashanu rijal wa doko kaže da imaju veze ljudi sa presudom, presuda od Allaha dželešanu kaže njima, dobro, to je jedno, hajde drugo, kaže, šta je drugo, kaže, drugo, kaže, innehu katele volem jesmi volem jagnem. kaže, on se borio, borio se proti toga, protiv Aiše i oni koji se s njom, u bici na a, džemel, i borio se protiv Moavije, i koji je bio sa njom od muslimana, naravno, kaže, niti je uzimao kao roblje, kad je pobi živao, niti, kaže, uzimo ratni plin, od njih od njih, od njih kaže feinkano kufaran laqad halasibun kaže ako su oni kafiri protiv koga se vodi redelon kaže onda je dozvoljeno da da se, se uzmu kao kaže ako nisu bili kaže vojni kanu mu'minin ako su bili kaže, kaže ako su bili mu'mini kaže nije bilo dozvoljeno da se da se porobljavaju se boriba protiv njih kaže njima, a odložen, dobro to je druga a treći šta je treći kaže aliya radi Allahu kaže meha nefsehuminer, ali mi, kaže, ali radno izbrisao naziv kada se dogovarao, kada, kada se vršio pregovor između njega iz, e, i tabora od Moavi, radijalahu anu, e, pristaju je na to da se izbriši da je on emirul mu'minin, da je on halifa. Kaže, a ako nije bio emirul mu'minin, kaže, fehu emiru kafirin. Ako nije bio emir mu'mina, onda je emir kafira, ja. To je kod nje, ono, crno-vijela. I je li on se zanimljivo u ovim sve nešto kufr ta good, parlament ovo ono onda je uh, Abdullah ibn Abbas radi allahu anhuma odgovorio na ove sve tri stvari argumentovano sa dokazima iz Kurana i suneta za prvu stvar koju su pregovorila to je kaže da je uzo, da uzoo ljude da presuđuju a kaže Allah je koji, koji ono je taj koji presuđuje pa on njima odgovorio pa uh, uh, pa prinisho počuju Allah uh, uh, ibn Abbas kaže njima. kaže ra'aytuukum in qara'tu 'alaykum kitaballahi Ka, uh, kaže kaže recite mi kaže ako vam ja pročim iz Allahove knjige kaže nabihi, iz, uh, wa sunnati nabihi i iz suneta poslanika vjerovjeska sallallahu alejhi ve sellem ma je rudu qawlukum ono što će biti odgovor na, na vaše prigovore kaže eterjiun hoće da se vrati toga. kažu ne hoće i nama. Znači, ovdje vrlo bitna stvar. Šta je ovdje? Abdullah je nabao s njima, znači, uh, hoće da isvede na ono če, če, oko čega se slažu. Znaš što slažemo? Oko Korana i oko Suneta. Hoćemo, kaže. Onda je počeo redom. Kaže, a što se tiče prvog vašeg prigovora, a to je da je ljude da presuđuju. Kaže, ja ću vas spomenuti o Lahove knjizi. Kaže, spomenut vam da je Allah Želešanuhu dozvolio dozvolio da se izaberu dva, a, pre, dva, dva čovjeka kao ljudi koji će presuditi kolika, koliki će bit kefaret koliki će bit kefaret za onog a, koje u ihramima obredima hađa i umre za nijetio obrede hađa i umre pod ihramima pa ubije zejca životinju u slučaju se, desu koja ubijem zejca pa Allah Žešanu rekao o vjernice ne ubijajte Ne ubijajte uh, plijen, znači divljač, ne ubijajte divljač, a vi ste pod ihramima, u obredima hađa i umri. Kaže, omen men katelehu minkumu tamida. Ako to namirno uradi, ko namirno ubije neku divljač, koji inače dozvore da se lovi, jel? Kaže, feđe je zaun mislu ma katele minanad. Kaže, uh, treba da bude kefaret poput uh, one životinje koju je ubio. Ja حكم به ذو To će presuditi, kaže, dvojica pravidni ljudi od vas. Pa kaže njemu dvojbmod, kaže, sad vi meni recite, kaže. Jel preče da se presudi uh, u sporu između ljudi gdje su pale glave i krv prolivena, da se presudi, da se da su dozvodi da dva čovjeka presudi, jel preče u tome da bude presuđeno od toga da se dovedu dva čovjeka da presudi šta će bitke fare za zica? važno je se preče u sporu među ljudima kada padnu u glavu i prolesi se krv. Dobro kaže. Takođe kaže: Allah džele je dozvolio u sporu između muža i supruge. U Kur'anskom ajetu sura Nisa: "Wa in khiftum shiqaqan baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi wa min ahliha." Dozvolio kaže u sporu između muža i supruge da se uzme po ovom Kur'anskom ajetu kaže: "Ako se bojite razдора među njima između muža i supruge. Pošaljite, kaže, jednog predstavnika iz njegove porodce, drugog predstavnika iz njene porodce, pa da oni se dogovore šta će uraditi sa njihovim brakom. Kaže, Allah žanu dozvolio da se uzmu, znači da se vrši presuda u sporu među, među muža žene. Ali kaže, njima odglavna danas, kaže, zar nije preče da se uzmu dva čoveka da presudi u sporu među ljudima gdje su, gdje su pale glave? Kažu, jest. Kaže, jesmo otklonili u prvu? Jesu. Kaže prvu šubu su nam Kaže, što se iće druge šube, a to je, kaže, a njihova šuba druga bila, šta, kaže, borio se protiv, znači, a iša radi Allahom, borio se protiv Moavije, kaže, nisi uzoo zaroblja, oni, oni koji se zarobio, nisi uzoo ga nijemu, plijen od njih. Kaže, što se iće toga drugog, kaže, tako to prigovora, kaže, odgovorno kaže, efetes bune ummekum a kaže, zar vi uzeli a išu radi Allahu anha zarobinju. Pa su to krupna stvar. Kaže da ohalalite ono od nje što su halal drugih žena kao robinja. Wahiye ummukum, a ona je vaša majka. Kako znamo da je došla majka? Pa se spomni Kur'anski ajet. An-nabiu aula bil mu'minin. Euh preči ljudima min enfusim od njih samih. Poslanik sallallahu alejhi preči od nas samih. Kaže wa azwa juhu a njegove žene su vaše majke. Žene poslanika sa lalavim silom su naše majke. Majke pravovirni, Majke mu'mina. Pa kaže njima, zar bi vi jel uzeli za robinju vašu majku? E, kaže, ako bi to uradili, vi bi čili kufr. Ako kažete da ona nije vaša majka, opet se kaže čili kufr. Jer ne girate kuranske ajte. Pa kaže, ne znam koji vam je draži od ova dva laleta. Ja jesama kaže opet toklonio šubu jesi kaže drugu hajmo kaže sa treću kaže uh, treća šuba bilo što je, što je ali ja radion pristao da se kada je, kada je zapisivan dogovor izmeđega i, i tabara Moavije da izbriše se da je on emirul mu'minin jer iz tabara Moavije su rekli jer ako mi tebe priznamo da si, da si emirul mu'minin ne bi se s sporili uopšte mi se sporimo od toga da li ti treba dat beju pa izbriši to da si emirul mu'minin kaže njima abdullahi ibnabas radjala hanuma Kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam. Na ovu šubu, kaže. A, a, a na to njihova šuba, to znači. Ako on kaže izbred svoje ime da je emiru menine, onda je miru kafirin, jel? Ono poznato koji njih. On kaže njima, poslanik sallallahu alayhi wa kaže na dan hudej bije, kada je napisan sulh, i, uh, izvršen sulh između uh, poslanika sallallahu alayhi wa sallam i vojske sa kojim došli, koji su došli da obaviju, umru, jel? Uh, I mušrika je rekao Ali radi Allaha Ari Ari Ali je mu bio pisar. Kaže rekao mi, kaže kad su napisali taj dogovor sulh, rekao hadha ma salih alihi muhammedu rasulullah. Kaže ovo je sulh, kaže koji na kojem se sa kojim se složio Muhammed Allahov poslanik. A onda su njemu odgovorili, odgovorili predstavniko mušika kaže le ona lemu enneka rasulullah ma qatalnak. Mi doznamo da, da stije Allahov poslanik nepse borot proti tebe. Hajti to kaže izbriši Pa rekao poslaniku sallallahu alaihi wasallam Ali kaže Allahume kaže inneke ta'lam anni rasul Allahu mu ti znaš da sam ja Allahu poslanik. Kaže imhi ja aliya wakati kaže obriši to da sam ja Allahu poslanik i piši kaže hada ma salih ali Muhammadun Muhammad ibn Abdullah. Napiši kaže ovo je sul koji je koji je koji je, koji, je, koji je sklopio Muhammad ibn Abdullah bez toga da je Allahu poslanik. Pa njima, kaže bla nabaz, kaži, kaže jel bolji Allahu poslanik ma san sam ili Ilija radijalahu pa kaže on nema sumnje da je bolji kaže al pa kaže ako je on izbrisao u tom momentu da je on da je on uh, Allaho vjerovjesnik a to nije umanjilo njegovo niti izbrisalo njegovo vjerovjesništvo tako i Aliya radijalahu radijalahu anhu koji je manji po manji poznaje od Allahu poslanik sam i to što je izbrisao ne znači da nije da je nije emir mirul mu'minin da nije emir pravovjernih Pa im onda rekao, jesam mi, kaže, jesam mi, kaže, a, ovu treću šubu otlonio. Kažu oni, jesu, on kako je slušao. Onda kaže, rezultat ovog razgovora bio da je 2000 Havariđa vratilo se u tabor, ali je radijalahu odustalo, izdvojilo se od te skupine. E, znači, ostaje ono koliko ih je ostalo. Koliko je sad ostalo? Ako je bilo i 4000, ostalo je pola. Ako je bilo 8 milijada, ostala je Ako je bilo više, shodno so kak su spomenuli koliko je bila skupina Havariđa. E, pojenta ovo vode što spominjamo je u tome da je Alija Radjela Radjala Anhu e, ostavio nama praksu e, koju spominju učenjaci FOKA da se ovako treba obhoditi sa onima koji ispolji Fihlu Havariđa. Da se sa njima treba razgovarati, sa njima treba raspoljati, treba otići sjesko od njih i reći šta vam je problem, šta je problem, oko čega se sporimo. Pa se sa njima razgovara, pokuša se otlonti šuba, u ovom slučaju ovde, znači, Ali Aradino poslao jednog od najučenijih ashaba, Abdullah ibn Abbas, iako on bio mladić, za vrijeme lahoposlanika sa lalavim srednjem, i bio mlad je umro poslanik sa lalavim srednjem, ali sakupio ogromno znanje koji je uzimao od drugih ashaba, pa poslao njega. I sva, sve ono što smo spomenuli, prvo da im je rekao jel, hoće li pristati ako im spomenuli iz Kur'ana, iz Hadisa, pa su rekli. Pa im znači, pa je, pa je smanjio njihov spor između njih i ali je radno smanjio na to da se složio Kur'ana suneta I naravno, uspjelo je. To uspjelo da ih je, da ih je znači, kako kaže kažu, ovdje, prepolovio. U Rivadu je spomenuli da je prepolovio, da je polovina ošla sa njim. A polovina je ostala. Naravno, nima se da je to velika stvar. Da je to velik uspjeh kad je uspio toliko skupinu el da pridobije. Nakon toga, da obrzamo dok, nakon toga, dešava se da, da Alija radi Allaho Anhu da je on nastavio razgovor sa Havarđima. Da je on otišao otišao i razgovarao on sam lično sa njima. Otprilike isti, isti su šube tu bile. Možda još neke drugi. Isti su neastoče kod njih bili pa je sa njima razgovarao. I spominju, spominju je to uh, u Musanif Ibn Abdi Shejbu u svojoj knjizi uh, u vredosnovom predaju koji je ocijenio vredosnovom uh, šeha Albani da je Ali Aradion sa njima kada je razgovaro kada odšao sa njima da ih ubijedio da su svi pristali da su svi pristali se vrati, odustanu od toga nakon što je Abdi Abdi Abdi pa su svi se sa vratili u Kufu grad Kufu međutim kad su oni vratili u Kufu tisti havariži koji nisu odustali od ote fikre, raširili su haberi i vijest da je u stvari Alija radi Allaho Anhu da je učinio teubu poslije kufra. Da se pokaju. Pa su zato i on se vratljio. Zato su on vratljio. Inače, jel, ne bih? Tako su on raširili. Kada je to čuo, Alija radi Allaho, kad došla vijest do njega, došli su njegov najbližno, rekli kaže, je li tačno da si ljudi pričaju tamo da si ti učinio teubu nakon kufra kojeg si uradio? Naravno, Ali Radjelovno je reagao odmah uh, na hudbije, obavijestio, u petak, na hudbije, govori o toj stvari. Naši spomenu da se nije, niti učinio kufrni, se vratio od toga. Nego će ustrati na ono što je dogovorio sa taborom u Avi A to u pregovorima, da će, presta, da će dva predstavnika ići da se dogovaraju. Uglavnom, to je uzrokovalo da su oni poslije toga da oni poslije toga nisu opet bili zadovoljni. Počeli se između da dogovaraju, znači da nije to to, da su pogriješili, su se vratili. Politika Ali je radi Alamo bile takva, da je njima rekao tri stvari. Kaže, mi vas ne sprečavamo, znači, stavijem do znanja, mi vas, kaže, la nem neokom, salatem fi hada mešen, ne sprečavamo da u našim meši, da klanjate sam sa u našim meši, Kaže: "Volan nemno Jakob nesibe kum in vas e, sprečamo da uzimate udio od plena ratnog plena koji mi dobijamo dokle goste sa nama zajedno u našoj vojsci." Kaže: "Volanukatilukum hatta tuqatiluna. Inešmo se borbi protiv vas, svedok sve, dok sve ni, vi prvi ne počnete borbu protiv nas." Odnosno dalje, Aliya radijalahan, znao je da oni nisu da znači iz ovog se razumije da oni nisu slegli s onim, da se nisu vratili zato što su Uh, znači, promijenio svoje objeđenje. Međutim, Ali ja Radijalan, znači, nije naredio da budu pohvatani, da budu zatvoreni u zatvore, niti je, uh, niti je za duže određenje ljude špijune da išpiniraju, uh, niti je ograničio njihovu slobodu kretanja, ništa od toga nije uradio. Glavna je stvar bilo da je sa njima razgovarao. On i drugi od Asaba i Tabina sa njima su razgovarali i otklanjali te što je šubete te nasnoće, krupne akidijske šube koje su oni imali, Da bi, da bi ih vratio u džemat muslimana. Međutim, naravno, poslije toga se desilo što se desilo, da oni nisu mogli osaburat na tome, nego su se u Kufi tajno dogovorili, okupljali su i rekli jel, da nije to to jel, što se očkivalo, da li je radi Allah Uglavnom, okupili se e, i ponovo ustrajali na onom, na onom svom razumijevanju da je to Kufr, odali li radi da li je što uradio, dozvodili tu presudu i tako dalje, pa su izabrali međusobno Abdullah ibn Vahba Rasibija, to je prvi, znači, prvi vojskovođa, prvi namjesnik, prvi vođa Havariđa, njega su izabrali kao prijedvodnika, i onda se tajno odgovorili da se izvuku iz kufe. A postavali su također na pisavcu na papiru svoja neka osnovna viđenja i svatanja i u Basru. Pa je tamo skupina također koja je bila na istoj, istoj ideji, pokupila se, i onda su otišli u grad Medain, poznati grad, perzijanski grad koji je i bio, i tamo su se okupili, jer je tamo bila veća skupina koja je njih inače slijedla, koja je bila na njihovom njihov shvataju razumijevanje. Na njihov razumijevanjem. Nakon toga šta se dešava? Dešava se, znači, to da ka, kad se sastali jel, predstavnik od Ali Radenlu i od Taboru Moavi, radijalahan, da se nisu uspjeli dogovoriti. Nisu uspjeli dogovoriti oko toga kako da riješi problem između znači, vojske Ali Radjelov i Muavi pa je onda, Pa je onda Ali Radjelov poslao ljude da obavijeste Havarče, koje su već izdvojili. Znači, on su već jasno, jasno je bilo njihova, njihova svata i njihove smirnice. E, da ih obavijesti da se tu nije ništa desilo. Pa ih je od njih da se vrate ponovo. Da se vrate ponovo u, u vojsku u tabor Ali Radjelov. Ali da se vrate ponovo i uh, sa ciljem i namjerom stvari da, da vidi šta će dalje, da li će se bori protiv, uh, protiv boljske Moavira ili će pokućati da napravi neki novi, novi dogovor. A onda su oni odbili i rekli mu, kaže nećemo, prisat, kaže, hata teškede ala nefsike bil kufru u te tube. Kaže, sve dok ne posvjedećevići da se ti učinio kufr i ne učiniš teubu, nećemo ti se vratiti. I odbio je to. Naravno ali je radno to, to, to nije uradio. Uglavnom, svi rivajati koji spominju to da su oni, da su Havariđi, jasno je da osmetno protekvili Ali u radijalahu anhu, mnoštvo rivajata ima, uglavnom svi tim rivajati ima određene slabosti. Uh, Ovdje, znači, sve ovo što smo da se spominjeli, govori o tome da je politika Ali je Allahu anhu, prema Havariđima bila da se sa njima razgovara, da se njima uh, otlone i šubhe, znači sa znanjem sa dokazom, sa argumentom, kako bi se vratili iz tog dalaleta. Svedok šta, dok oni ne proliju krv nekog muslimana, dok prvi ne napadnu. I čak su se izdvojili, i čak su imali svog svog vojskovođa, svog namjesnika, I, a, a opet a, Ali Aradja Lanka što smo spomenuli, znači sve se a, sve nije počeo da boru proti njih, sve nisu počeli da obijaju muslimane. Sada se, vra, sada se vratimo na u, na u a, da, da i to obradimo, a to je pitanje Havardja, jesu li oni keafiri ili nisu keafiri. Po tom pitanju spomenju to jel, a, Ibn Kudambe u knjizi El Mukni govori o, o, u pogljaju koja govora Ehl Bagi borba protiv pobunjenika koji se ustanu protiv muslimanskog vladara a govori tom poglavlju da je da je treća skupina tih koji ustaju protiv protiv vladara muslimanskog vladara to su kaže havarići kaže to su oni kaže koji kaže you kafirune bi koji proslavljaju druge kafire zbog griha ode da napravimo razliku sa ovim nekim savremenim koji imaju svojstva i osobine hari hariji ali havariđa. A to je da se oni razkuju ovu ovoj tačci, jer oni tekfire ljude zbog onog što misli da izvodi izvod iz islama, a ne zbog velike grija. Tu je taj, precizno detaljno rečeno, znači tu je razlika izmeđenih havarđa, ali se slažu znači u drugom, znači da onaj ko nije sa njima, da je keafir, da je srba boriti pod njeve tako. Kaže, u nastavku, kaže Ibn Kodame, kaže, oni su proglašili Othmana i Aliju radi Allahohanhu i, i Talhu ili Zubaira proglasio su na Havardžu, su njih proglasili kjaferima i mnoge drugi druge odashaba. I ohalale su krv muslimana. Znači, karakteristika Havardža u tome da ohalale je krv drugih muslimana. Znači, obično je kod njih je njihova fikra, njihova ideja, njihova kida Ko je sa njima na njihovom svatanju, oni je musliman. Ko nije u njihovom taburu, ko ne misli ko oni, u određenom tumačenju vjerskih pitanja, on je kefir. Juhalala njegovu krv, juhalala njegovu ubijstvo i, i tako dalje. E, kaže e, Iml Kodame, sad spominje tu stvar, a to je, spominje, znači kaže, e, većina, kaže, Fatiha ovog umeta, većina učenjaka ovog umeta e, je na stavu, da su, da su havariđi, u stvari, ehl bagi, da su bogati, da su pobunjenici, odnosno da nisu kefiri spomni se ne, nepravedno su ustali protiv muslimanskog vladara. Ima nači kako se bori protiv njih. Kaže hukmu hukmu na ide uh, hukmu khavaj propus khavaj propus propis pobunjenika drugih sličnih njima. Kaže to je stav Ebu Hanife, Šafije, kaže džumhur fuqaha, većine faqaha i kaže mnogih učenjaka elo hadisa. Među tih vidjećemo ovde učenjaci hadisa tu mnogo učenjaka hadisa su stavu da su oni kafir. Kaže dalje Kaže, a Malik, drugi stav, drugi stav učenjaka. E, ima Malik smatra, kaže da je obaveza da se od, od Havađa traži da učine Teubu. Kaže, ako učine Teubu, ako učine Teubu, dobro je, ako ne učine, kaže, onda se ubijaju. Kaže, ali ne zato što su keafri, nego što čine Fesad na zemlji. To je stav imama Malik i oni koji se slažu sa, sa njim. Znači, ne ubijaju se zbog Kufra, dok, dok činja Fesada na zemlji. Uh, treći stav učenjaka, kaže, skupina učenjaka od ehlu hadisa smatra, kaže, da su havarži, kafiri, da se kufar, murtadun da su otpadnici od islama da je njihov hukm, njihov propis je propis murteda, odnosno da je dozvoljeno njihov, uh, njihov život i dozvoljeno njihov imetak, a kaže ako se oni izdvoju u nekom posebnom mjestu, kao ne, uh, nekom gradu, selu i tako dalje, kao posebna vojska i snaga, i imaju, imaju moć, imaju oružje, imaju svog zapovjednika, kaže, onda se tretiraju kao, kao kao skupina, znači, kjafira protiv, treba, protiv kojih se treba boriti. Sve dok se ne vrate, da učine teobu ili ne budu pobijane. Znači, oni se obavezno traži da učine teubu. Njihove metake dozvoli, znači, i na jedni drugi, oni koji su u stropstvu i tako dalje. Sve što ima propis murteda. Dok, oni koji dokazuju, oni dokazuju, koji dokazuju da su oni kjafiru, kaže dokazuju to s oni što su spomeno od, od nekoliko hadisa a to je došlo u hadisu ma kaže yahrukaum taki runa salatecum salate kum me salate kaže vi što malože vaš namaz pored njih namaza i vaš post pored njih posta kaže i vaša djela pored njihovih djela a učići Kur'an i tako dalje u nasog ode što je došlo u hadisu što je vezano zbog čega je tekvir skupina mu hadisa, kaže yemu rukune minedini edini kana yemu ruku sahmu min kaže, izlazi će iz tako brzo kao što, što srijela prođe kroz plin kada se baci prođe, proleti kroz njeg tako će on izlazi iz vjere kaže, zbog ovog, zbog ovog što je došlo u hadisu kaže, to ukazuje to ukazuje, kaže da da su oni keafri hadisi, znači butefekaleji također kaže, do, došlo je u hadisu da je, je poslanic rekao, kaže ej nema lepite hum da govori čula sabu kojima govori go da isretniš faktul hum ubijaj Kaže, fe ina fi qatlihim ažen u njihom ubijanju ima nagrada, li men qatelahum, ima nagradan suvni dan ona kojih ubije. Hadis u rivajetit Buhari. Znači, dokazuju s ovim rivajetima, u drugom rivajetima došlo, kila abu nar, da su oni džehennemski psi. Kaže, šeru qatla tahta je dimi da su najbolji, pardon, najgore, najgora ubijena stvorenja pod zemalskim svodom a kaže, hajru katla men katlu, a da su najbolji oni ubijeni koga oni ubiju, koga hariđi ubiju. Sa tim rivajetima učenjac dokazu, da su oni kafir. Međutim, od Ali radijalahu Anhu se prenosi, od se prenosi da je bio, jel, kaže, od njeh se prenosi, jesu to, kaže, Jesu to, kaže Ehlu Nehravan, oni koji su koji, havarži poti koji se bori od Bici na Nehravanu, pa spominje se da su to oni, znači od Alije Radalno prenosi se, da je on bio na tom stavu. I da su, znači, spominje u hadisovni što smo imali prispominje, da su najgora stvorenja i tako dalje. Međutim, pojenta je ovdje, Ibn Kodame naginje stavu Kaže da je većina faqeha na tome da su oni bogati, odnosno da su pobunjenici, da se tira kao pobunjenici, da nisu kjafiri. I da većina ušiljaka smatra da nisu kjafiri, la jaraune takfirahum. Kaže Ibn Abdul Ber. Kaže, la a'lemu ehadan vafeqa ehla haditha la takfirihim. Ne znam, kaže, nikog da učenjaka da se složio sa nekim učenjacima hadisa, da su tekvirili Khariđije. U odžalihim ja kel murtadin i da su istavljena stepjen murtada. Uh, zašto? kaže iz razloga jel, da je znači ono što se razumije iz opođenja Ali je radi Allahan prema njima i što se spominje uh, znači, Abdu, uh, Ibn Abdul Berz spominje tu predav od Ali je radi Allahan da Ali je radi Allahan upitao da je upitao jesu li havarži kaže, hum, jesu li oni kafiri ili nisu Ali je radi Allahan kaže, kaže Minel Kufri ferru. oni su kaže kufra pobjegli Kaže Pa su mu rečeni kje su oni munaki ili kaže fe munafiku njesu, oni munafici kaže inel munafiqine la jeth korunel laha ila qalila kaže munafici ne spominju Allaho si malo ono stupuče Kur'an pa je pa, pa rečeno kaže Ali ali alno kaže fe hum pa dobro ko su oni, lako nisu munafici nisu kafiri ko su oni kaže hum qawmun esabet hum fitne oni su ljudi kaže koji je spopala fitna upali su fitne, fitnu razumivanja vjeri, dalalet kaže fa ammu fiha wa sammu Pa su oslijepili o tome, oslijepili su to toj fitni, jel? Oslijepili su u toj i zalutali, odlutali. Kaže ovo, Begav alejna. I begav alejna, i znači, izašli su onda protiv nas. Čine je bagi, nema, čine čini nama zulom, čine je nama zulom. i Ustavci kaže se borili protiv nas i mi smo se borili protiv njih. I, a, ovo spominje, je, Ibn Abduber, kao argument, kao dokaz, a to obilježi Beheke u svoj sudnjivnog obra, kao dokaz u stvari da Ali radijalno sam nije tekvirio Hariđe protiv koji se borio. Onda, pas, onda nastaje, onda ostaje, ostaje još jedna mesela, a to je šta kaže ako se pojavi skupina koja ima fikru, ima akidu Haridžja, Havariđa, odnosno koja njihova akida, da tekvire ono ko čini veliki rijeh. Da ostavlje džemat muslimane, ohvaljaju krv muslimana koji nisu sa njima. Ako se takvi pojave, znači, da li je dozvoljeno, da li je dozvoljeno da se oni ubijaju, da su odmah ubijaju, da se pohvati da su, da su ubijaju, ili nije? Nači prvi stav učenjaka je, taj kaže da nije dozvoljeno njihovo, njihovo ubijanje, niti borba protiv njih. Kaže, ovaj stav je, na njim je Ebu Hanife, Šafija i Džumhur Ehlu Fiq, većina učenjaka Ehlu Fiqa, učenjaka Fiqa na tom sustavu. A to se prenosi i obd, Omer, Omer, Omer ibn Abdelaziza. Drugi stav učenjaka koji kažu, a to se prenosio od Malika, kaže da se traži od njih takvi da se učinje teubu. Učine teubu. A ako učinje teubu, Ako dobro jest, ako je Ako neće teobu, kaže, ubijaju se. Ne zradi kufra, nego ubijaju se radi fesada njihove akide. I treće mišljenje, kaže, treće mišljenje, to su oni koji smatraju da su oni kjafri, tekviri u osnovi. Znači, oni tekviri u osnovi, i odnosno, iz njihovog stava se razumije da se traži, znači, da učinje teobu, a ako ne učinje teobu, znači, borici bori proti njih ubijaju se zbog kufra na kojim jesu. Allah zna najbliže ovo, najbliže, znači ovi koji kažu da su keafri, da su ubijati po kufra, znači vraćaju se na hadise u kojima je došla, ene malakitumuhum faktuluhum, gdje god isretite, ubijajte i la inedrektum la katlatum katle adim, osim, kaže gdje god da bi, ako ja doživim, dostignem, kaže i ubijaći poput u, kao što su ubijani adi, samud, narod adeta, muda, dokazuju sa tim hadisama. Međutim, ispravan je stav, Ispravani stav znači ono na čemu je većina fakija a, a, ovog umeta, na čemu na čebu Hanife i Šafija, da znači, da u osnovi znači, nije dozvanja krv i da nije dozvanja da se ubijaju sve dok se znači, ne prođe ona etapa opođenja koju su spomenuli, koja je prednacijena od Ali i Radi Alahan. I s ovim smo braćom završili ovo večerašnje obraćanje vezano za Havariđe, za havariđe koji su u osnovi račena prve havariđe, a oni se pojavljaju u metu i postoje toga, e, oni postoji i dan danas i pojavljajuće se do sunnjeg dana. Ta fikra će pojavljaju među muslimanima konstantno. Ali treba znati kako je ispravno da se opodimo prema njima. Svane kallahu me vebjamtika, aškada, a lenta, estakvirka va tubu i neke. Andanu se, andanu se, andanu